Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Har ni hört? Säkerhetsrådet har kommit överens. Det blir en intervention. Efter månader av resultatlösa möten och diskussioner har man äntligen lyckats nå en bred internationell uppslutning bakom beslutet att ett militärt ingripande är oundvikligt, rapporteras det från FN-högkvarteret i New York. Det finns inget alternativ, säger Jack Christofides, högt uppsatt inom FNs avdelning för fredsbevarande operationer. I det här läget är militärmakt den enda vägen, säger han. 300 000 människor har tvingats på flykt. En redan ansträngd humanitär situation har kraftigt förvärrats. Och risken är stor att våldet sprider sig långt utanför landets gränser. Ja, så sammanfattas bakgrunden till det oundvikliga beslutet. Och nu trodde ni väl ändå inte att det handlade om Syrien, eller? Nej, vi talar om en plats långt därifrån. Men en plats som väcker stor oro för att det ska bli en bas för terrordåd riktade också mot västerländska intressen. Vi talar om Mali, där islamistgrupper tog kontrollen över två tredjedelar av landet efter en militärkupp i våras. Frankrikes president Hollande vill se en intervention så snart som möjligt. Den regionala samarbetsorganisationen ECOWAS är i full färd med att planera ett ingripande och få stöd från bland andra FN, Afrikanska unionen, EU och USA. Det internationella samfundet är ovanligt enat i sin beslutsamhet att hjälpa Mali förklarade FNs vice generalsekreterare Jan Eliasson efter ett besök i Bamako i veckan. Ja, han talade om en unik känsla av samhörighet. Ja, man kan inte låta bli att undra var finns enigheten när det gäller hundratusentals flyktingar i Syrien? När det humanitära läget där hela tiden förvärras och när våldet sprider sig också utanför Syriens gränser? Välkomna till konflikt! Ja! Om de oförenta nationerna i veckan fyllde FN 67 år är det möjligen dags för pensionering. För vad ska man ha en världsorganisation till som inte ens kan enas om att stoppa ett pågående blodbad? Vad döljer sig egentligen bakom Kina och Rysslands blockerande veton mot ingripande i Syrien? Och hur länge kan säkerhetsrådet fortsätta att spegla världen som den såg ut efter andra världskriget innan FN blir helt irrelevant? Prinsessan Victoria, försvarsministern, kära FN-vänner, varmt välkomna till... Med kunglig glans och högtidstal firades ännu ett år sedan Förenta nationernas tillkomst 1945. En dag som redan i tidiga skolåren uppmärksammas med att barnen får rita flaggor och fundera över tillståndet i världen. Ja, en dag då lilla Sverige gärna stått över sina stordåd i världssamfundets tjänst. En generalsekreterare och nu en vice generalsekreterare. Flera medlare. Genom åren har mer än 80 000 svenskar gjort FN-tjänst. I finansiella termer så är Sverige den sjunde största bidragsgivaren till FN-systemet. Men inte ens försvarsminister Karin Enströms långa lista över svenska insatser genom åren lyckas dölja den frustration som FN också väcker en dag som denna. Kongoveteranen Bengt Wiksen saknar ett handlingskraftigt FN. FN känns ju för oss som har en soldatbakgrund ganska lant och svagt. Vad skulle ni vilja se? Jag tror att Dag Hammarskjöld var en väldigt duktig generalsekreterare som lyckades åstadkomma ganska kraftfulla insatser, exempelvis den i Kongo. Och då fanns även Ryssland där och andra. Det värsta är hela situationen att omvärlden reagerar inte. Jag har varit i New York två gånger och vi träffade alla stater nästan som de går i Säkerhetsrådet. Man känner att Säkerhetsrådet har blivit förlamat. Varje dag dödar i Syrien nästan 150-200 personer- och regimen som attackerar våra städer- och ber med alla slags av vapen, stridflyg strid, vagnar- och, strid, och allt framför alla i världen. Men ingen som reagerar. Och beror... Abdul Seida, ordförande för Syriska Nationella Rådet- som organiserar en del av den syriska oppositionen i exil. För varje samtal- var varje möte i den internationella maktens korridorer malsans förhoppningar på FN sönder bit för bit. Humanitära situationen var fruktansvärd. I princip allting var helt sönderbombat, systematiskt sönderbombat. Jürgen Sävmark var världsorganisationens ögon och öron på plats i Aleppo i somras. Man hade gått från hus till hus och avrättat det som fanns i husen. Man har systematiskt förstört drivmedelsanläggningar, bagerier. Vi bevittnade också hur regimen flygbombade med stridsflyg och helikopter mitt inne i centrala Aleppo med då raketer och automatkanoner. Hur blev ni som FN-observatörer bemötta? Ett tjugotal gånger blev vi beskjutna, fick våra fordon sönderskjutna, varav jag själv var med vid två tillfällen. När det kom så nära att vi blev beskjutna, då tänker man ju på, självklart på sin egen säkerhet, att man faktiskt har en familj hemma också. Efter bara några veckor tvingades Jörgen Sävmark och hans militära observatörskollegor ut ur Syrien. Det blev för farligt. Med flera missioner i andra konfliktområden i bagaget tvekar han inte en sekund. Det här är det värsta han varit med om. FN-munderingen gav ingen som helst säkerhet, snarare blev den en måltavla. Och när FN-veteranerna tänker tillbaka på sin tjänstgöring i Kongo för 50 år sedan undrar de vad de egentligen gjorde för nytta med tanke på det krig som rasar där sen flera år. Ja, det känns ju väldigt tråkigt. Det känns ju lite grann som ett misslyckande uh, av det man själva var med om. Uh, att det inte har blivit uh, någon ordning och, och, och i landet. Nu kommer en Nu kommer ja. Ja, men Tänk vilken. Oh, då måste jag få ett kort. Nu blir det genast lite muntrare för det är det här som Stig, Bengt och Rolf har sett fram emot att bli fotograferade tillsammans med Margot Wallström. Bilderna vill de ta med sig när de snart ska besöka pansy i östra Kongo för att lämna över insamlade pengar till doktor Mukwege. Han som har lappat ihop så många söndertrasade kvinnor i det krig som mer än andra har kommit att förknippas med våldtäkt som vapen. Dit har inte bara Margot Wallström som FNs speciella rapportör om våld mot kvinnor. Utan Hillary Clinton och många av världens makthavare valfärdat de gångna åren. Men våldtäkterna, ja, de fortsätter än idag. Men alla FN-vänner hade inte möjlighet att delta i födelsedagsfirandet i Stockholm. Jag heter Emma Langren och jag är just nu ordförande i Helsingborgs fn förening och det var jag tillsammans med Robin Wikström som startade ut Ung Helsingborg i december 2009. Och ungdomssektionen av FN-förbundet i Helsingborg är också de som fick ta emot årets pris som FN-supporter för att de med nyskapande och kreativa projekt lyckas engagera ungdomar i arbetet för en bättre värld som motiveringen lyder. Vi började hela Ung Helsingborg med något som heter Julkramen. Där vi gick ut på stan och eh, sålde kramar för två kronor och som och pepparkakor så att vi ska samla in pengar till en kampanj som heter Skålmat kunskap. Att sälja kramar hörde kanske till de mer lekfulla inslagen som visserligen gav god utdelning berättar Emma Landgren. Men annars är hon och hennes FN-kamrater mest ute i skolorna och informerar. Många ungdomar ifrågasätter FN och undrar kanske vad FN egentligen gör och om de gör någon nytta. Men vi tycker ändå det är bra att man får en reaktion och att man ifrågasätter och kritiserar så länge man fokuserar framåt och på förändring. När jag var ung så var i alla fall min bild av FN väldigt mycket präglad av män i blå baskrar ute på viktiga FN-uppdrag. Vad är det för bild som gäller idag? Jag tror mer att eh, det handlar om att man tänker på män eller kvinnor i mörka kostymer idag till skillnad från blåa bastar. Alltså jag tror att många tror att man bara sitter och pratar och att det är väldigt svårt att komma fram till beslut. Ja, mycket prat och lite beslut är väl en känsla som präglar mångas uppfattning om FN, inte minst nu när världsorganisationen tycks ha så förtvivlat svårt att göra just det som är dess grundläggande uppgift, att rädda kommande släktled undan krigets gissel som de första orden i stadgan lyder. Det var knappast ett glatt kalas i veckan, snarare ett födelsedagsfirande som utmärktes av stor frustration och sorg bland gästerna. Varför förmår en så stor organisation med så många år på nacken inte göra det den en gång skapades för? Ja, jag vill hälsa mina gäster välkomna till Konflikt. I Jerusalem finns folkrättsexperten Jasmin Sharif, biträdande chef vid UNDP, FNs utvecklingsprogram särskilda program för palestinier. Och med erfarenhet från en lång rad konflikter i Sudan, Afghanistan, Bosnien och Kongo för att nämna några. Och här i studion finns Ove Bring, professor emeritus i folkrätt. Välkomna till Konflikt. Tack, tack. tack. Ja, vad är det med FN som inte förmår göra något så när det så uppenbart pågår brott mot mänskligheten? Hur ska vi förstå det Jasmin Sheriff? Ja, jag vet inte. För det första som de börjar med, FN-charten eller fn stadgan den säger ju att vi är FN. Det handlar ju om vi, alla världsmedborgare, 192 medlemsstater och alla deras medborgare. Det handlar också om vi som arbetar på FN, så att FN är ju vårat FN. Det är inte en, en, en grupp av män i kostymer visar vi i resten av världen. Men jag tänkte det är den första utgångspunkten. Jag tror att den andra är... Frågan är inte om det, här, om det är FNs relevans är grundfrågan. För att FN representerar ju de största idealen, principerna, rättvisa mänskliga rättigheter- Frågan är snarare, är dessa idealprinciper och rättigheter fortfarande relevant? Då är svaret ja. Men som Dag Hammarsson sa en gång, han sa... När ska vi sluta titta på FN som en abstrakt Picasso-tavla? Och snarare se på FN som något vi skapar själva. Och som våra nuvarande generalsekreterare säger... Vårt jobb det är att tillsammans hjälpa världen... –att se och tro på FN och den framtiden. Mm. så att, um, Mycket kommer tillbaka till oss själva. Ove jag... eh, om jag bollar frågan vidare till dig. Är FN moget för pensionering? Nej, det, det tycker jag absolut inte. FN behövs, och även om det inte fungerar i alla lägen– –så behövs det som en, en beredskap för att kunna fungera i nya lägen, andra lägen. Och Det finns fackorgan som tickar på och fungerar bra hela tiden– –fast vi inte tänker på det. Dag Hammarskjöld citerades här och han sa också att FN är inte till för att ta oss till himmelriket utan det är till för att liksom undvika helvetet. Så han hade en realistisk syn på det där samtidigt. Ja, apropå en realistisk syn och apropå firandet i veckan, för en sån dag blir det ju så tydligt att vi i Sverige sätter väldigt stora förhoppningar till FN. Och är det rent av så att vi som, ju har, själva, som har sluppit krig och katastrofer har vi kanske ibland en lite naiv föreställning om vad FN kan göra? Ja, jag tror att vi kan ha en liten väl idealistisk föreställning om att allting ska kunna lösas av FN. Men det är ju på det sättet att, som jag sa... FN behövs som en beredskap för att kunna gripa in i vissa situationer och utvecklingen böljar fram och tillbaks. FN har haft problem tidigare i sin historia och sen har det kommit andra perioder när organisationen har fungerat ganska bra. Så vi ska absolut inte pensionera en världsorganisation som FN. Voltaire lär sagt en gång att om, om Gud inte fanns skulle vi vara tvungna att uppfinna honom. Och på samma sätt är det med en världsorganisation som FN. När den tidigare världsorganisationen NF kollapsade så började man på ny kula med FN igen, För det finns inget annat val. Mm. Ja, vi ska prata mer om hur FN fungerar när det behövs som mest. Men vi ska först titta lite närmare på säkerhetsrådet. Det är en nålsöga som ju svåra beslut måste pressas igenom innan det blir till aktivitet. På marken och idag framställs ju rådet som ett orubbligt hinder mot att ingripa för att stoppa våldet i Syrien. Det som började som folkliga protester mot Bashar al-Assads auktoritära regim i mars förra året har ju sedan dess utvecklats till ett fullskaligt inbördeskrig. Över 30 000 människor har dödats. Och i takt med dödandet växer flyktinglägren i regionen. Så vad gör FN, vår garant för fred och säkerhet i världen? Ja, säkerhetsrådet är splittrat. Kina och Ryssland har stoppat tre resolutioner som skulle ha ökat trycket på regimen i Damaskus och kunnat hejda våldet. Så tolkar i alla fall analytiker i västskeendet. Men hur låter argumenten i Ryssland och i Kina? Och hur ska man förstå FNs förlamning? Ja, vi börjar i Washington hos FN-experten David Bosco. the problem with the with the security council i mean the fundamental uh one of the fundamental design problems which is that med konflikten i Syrien så kommer de fundamentala problemen med säkerhetsrådet fram, själva designen, upplägget, konstruktionen av hur rådet fungerar. De fem stormakterna från andra världskriget och deras veto och därmed också deras oinskränkta makt över alla beslut. Det säger David Boscom, ett barn i bakgrunden och en just nyfödd flicka i rummet vid sidan om. Han skyndar mellan kontoret och hemmet. Han ber om ursäkt för att jag inte lyckats nå honom på flera dagar. Det är hektiskt där hemma. I sin bok Five to Rule, fem som styr, och på sin blogg skriver han om FN, om möjligheterna, men också om historiska tillkortakommanden, misslyckanden med fruktansvärda konsekvenser. Och Syrien, är det ett sådant misslyckande, undrar jag. Jag skulle säga att det inte Not well at all. Säkerhetsrådet har inte fungerat överhuvudtaget i det här fallet, men kan man förvänta sig något annat inflikar jag. But could you expect anything else? Well, you could um, if if you know Russia and China had a different position. Jo, det kunde man. Om Ryssland och Kina hade sett annorlunda på sina strategiska intressen. Ja. I slutet av januari i år, ljud och bilder från ett tv-reportage. En familj på 14 personer i staden Homs mördas av milismän. Barnen ligger i sina sängar, avrättade med skott både på kropp och i huvud. En etnisk massaker. UNICEF rapporterar samtidigt om antalet dödade barn i konflikten. Och tv-bilder på döda på hus och byggnader som sprängts i flygengrepp av artilleri upprör och chockar omvärlden. En regim och en krigsmakt som ger sig på sin egen civilbefolkning. Parallellen till Libyen är tydlig. Ska FN även den här gången ingripa för att skydda civila? Men Ryssland och Kina lägger in sitt veto för andra gången och det ska även bli en tredje gång i juli. Mr. President, the United States is disgusted that a couple members of this council continue to prevent us. From our here. Så hur tänker ryssarna? Vilka är de strategiska målen? Vilka är de så kallade egna intressena som styr? Den övergripande ryska strategin är att behålla världsordningen över rätten och makten att ingripa militärt i andra länders konflikter. Och att denna rätt ska utövas inom säkerhetsrådet, alltså man vill behålla diskussionerna där, där Moskva har sitt permanenta veto, säger Dmitri Trenin. Under 80-talet var Vladimir Putin för KGB stationerad i Dresden i Östtyskland. 20 mil därifrån i Potsdam satt Dmitri Trenin på de ryska styrkornas huvudkommando som analytiker. Putin blev president, träningen blev internationellt anlitad expert på rysk utrikespolitik och han är nu chef över amerikanska tankesmedjan Carnegie's kontor i Moskva. Om man vill så är det lätt att lista de potentiella ryska intressena i konflikten. Du googlar och snabbt kan du dra slutsatsen. Ryska vapenleveranser till Syrien, en liten marinbas som är mer som en depå på syriskt territorium. Det är handel och affärer. Det är en 40-årig relation mellan familjen Assad och ledarna i Moskva. Och det är ryska ledares misstänksamhet över vad väst egentligen vill. Till exempel när de vill införa sanktioner mot Syrien. Men i vilken ordning frågar jag? Kan man rangordna motiven. And at the very bottom level uh, Syria as a klient av the Russian arms ah, allt det där som du nämner. Sätt dig längst ned på Syria listan. Som listan som var längst ned. Det är inte helt betydelselöst, men annat är mycket viktigare. Och så betar han av de olika så kallade ryska uh, intresserna. To, uh, to the Russian Federation. Och before det till the Soviet Union. Azad är inte Moskvas man. Han var oftare gäst i Paris än i så apotin nyligen. Och det stämmer faktiskt, säger Trenin. Och marinbasen, äh, den betyder inte något. Och lojaliteten till Assad, nej, han är ju snarare ett problem. Och dessutom, han betalar inte sina vapenräkningar. Och han har heller aldrig fått de mest avancerade vapnen. Så vad styr ryssarna då? Jo, två saker framför allt. Den första- retslam for islamisering enligt treningen the uh, nature of the uh, revolution engulfing the various countries in the Arab world is is uh, Islam so islamization is what they see uh, not necessarily democratization in the uh, European western sense and uh, Moskva ser den arabiska våren som driven av islamistiska krafter. Och de är oförutsägbara och kan dra till sig extrema grupper som vi nu ser i Syrien. Och detta kan sprida sig till områden i Ryssland och det fruktar Putin. Därför ser man en stor risk i att Assad faller. Vad kommer därefter? Dessutom tror inte Putin, säger Dimitri Träning, att Assad kommer att falla lika fort som USA och Europa tror. Eller snarare kanske trodde. Men vad är då det andra huvudskälet? Jo, misstänksamheten, säger träning. Känslan av att inte räknas, känslan av att tidigare har blivit lurad eller negligerad, sedd som betydelselös. Dimitri Träning talar om FN-ingripandet i Libyen förra året. He doesn't want to give uh, the West permission to do something that will, uh... Else, USA och väst gick för långt. Ryssland accepterade för första gången på många år att gemensamt använda våld mot en annan stat. Men för väst var det viktigare att få bort Gaddafi än att bygga upp ett gemensamt förtroende med Ryssland. Det rörde sig om en resolution om flygförbudszoner, och militära ingrepp i syfte att skydda civilbefolkningen. Men vad som skedde var att man avsatte och dödade Gaddafi och det var aldrig syftet för varken Moskva eller Peking. Men, säger han, ingen bryr sig om vad ryssarna tyckte eller tänkte. Man gjorde så oavsett. Och nu vill Putin inte göra samma misstag igen. Å andra sidan, fyller jag i, vad tycker du Putin om att få den internationella skamfrån? Att bli beskyld för att stoppa FN-sanktioner som kunde rädda ett människoliv för en annan sanning i sammanhanget är att ingen idag vill inleda en militär operation i Syrien. Ingen vill gå in där. Uh, well, this is, uh... Det är part of det gang. Jag behöver att the Russians uh, don't enjoy it very much. But they ser through the gam. Han tycker inte om det men han inser att det är spelets regler. Och vad skulle då hända om USA skulle gå in. Vad skulle då Putin säga? Ja, Han skulle kritisera, men han skulle inte göra något utan stilla se på hur USA går in i ytterligare en katastrof utan slut. The bull. En annan akademiker, en annan stad och i ett annat betydelsefullt land. Vid Institutet för internationella studier i Shanghai finns Lei wei expert på kinesiska utrikespolitik. Tänker man i Peking som i Moskva? Jo, överlag, säger han. Libyen var inte lyckat och Peking vill inte heller göra om misstaget. Och vad gäller Syrien har Kina inga egna intressen, varken militärt eller ekonomiskt. Kina har bara en policy. Vi lägger oss inte i, oavsett regim. Men vi, säger Li, som just pratar i vi-form när han talar om den kinesiska ledningen, vi tror att Assad kommer att sitta kvar. Rebellerna är många men svaga. Regimen är stark militärt. Och rebellerna kan omöjligen konfrontera staten. Men om västländer skickar in militärt stöd för att åstadkomma ett maktskifte, ja då kan detta skapa en ännu större humanitär kris. Så tillbaka till Washington och FN-experten David Bosco. Han lyssnar och håller med i mycket, Ryssland utnyttjas, ingen vill gå in i Syrien och det är mycket vackra ord men lite handling från alla parter. Och han ser en parallell till FNs engagemang i Bosnien där han själv var på plats som flyktingsamordnare. Du har en väldigt divers samhäll. Du har en konflikt som är i stor del av etniska eller sekteriska lines. Det var liksom i Syrien en konflikt med etniskt våld, flyktingar samlades runt om i grannländerna och det tog väldigt lång tid, flera år av inbördeskrig innan omvärlden kunde samla sig och ingripa. Och så kan det tyvärr bli även i fallet med Syrien. Och där finns en lärdom från Bosnien, säger David Bosco. Vi tenderar att underskatta konsekvenserna av konflikter och därför är det bättre att ingripa tidigare, för förr eller senare så måste det ändå ske. Å andra sidan, så finns det en annan lärdom efter de senaste årens operationer. Så man kan säga att tävla med den första lärdomen, och slutsatsen är då den motsatta, det vill säga att man så långt som möjligt ska hålla sig utanför. And myself, I'm more by the, the Människor känner en trötthet efter både Irak och kanske speciellt Afghanistan där det inte syns något slut. Men själv med sina erfarenheter från Bosnien så tycker Bosko att ett aktivt ingripande är att föredra. Jag ser misstagen, jag ser stora brister men jag drog inte slutsatsen att FN ska läggas ned utan att FN behöver förbättras. Och det var Christian Åström som hade intervjuat FN-experten David Bosco, journalist och författare till boken Five to Rule Them All, fem som styr alla andra om säkerhetsrådets historia. Han undervisar också internationell politik vid American University i Washington. Ja, då vänder jag mig åter till dagens gäster, båda folkrättsexperter Ove Bring, professor emeritus och Jasmin Scheriff. som många år verksam vid UNDP, FNs utvecklingsprogram. Nu i Jerusalem ansvarig för programmet för hjälp till palestinier där. Ja, hur ska man veta om och när det är dags att gripa in i en konflikt, Ove Bring? Ja, Den här nya principen om skyldighet att skydda responsibility to protect försöker ju undvika intervention faktiskt så länge som det går. Intervention kan anses vara ett misslyckande att det har gått så långt att man då behöver verkligen tillgripa våld. Så tanken är ju först att det ska vara en, en pelare som man säger en dimension av prevention av förhindrande att man förhindrar uppkomsten av såna här situationer som innebär brott mot mänskligheten och eh, behöver det göras någonting så är det i första hand nationalstaten som ska göra det. Och, och inte FN. FN ska liksom enbart ta sitt ansvar om nationalstaten i fråga sviker sin egen befolkning. Och samtidigt är det just därför principen har kommit till ja. För, och vi ser det så uppenbart i Syrien nu. Så hur ska man då agera och när, när det har gått så långt? Ja, alltså i, i Syrien är det ju helt klart ett, ett misslyckande för FN. Eh, de, civilbefolkningen i Syrien är sviken kan man säga och eh, även om det inte är aktuellt med en militär intervention med trupp som går mot Damaskus eller någonting i den stilen så borde det vara aktuellt med någon form av humanitär korridor längs turkiska gränsen som ger möjlighet att skydda flyktingarna och att de kan leva ett anständigt liv där i avvaktan på att konflikten upphör. Men jag tycker ändå inte att man ska döma ut säkerhetsrådet för att inte har agerat Just i den här konflikten, de politiska konjunkturerna böljar fram och tillbaks. Och Ryssland och Kina har fått ta på sig en politisk kostnad– –genom den kritik som de har fått i anledning av sina inlagda veton. Och vi har sett, och det sades i inledningen av det här programmet– –att i norra Mali så kommer FN att leverera en resolution– –som möjliggör en afrikansk militär insats– och tydligen så är Ryssland och Kina med på det. Så det och då kan man möjligen dra slutsatsen att deras principiella motstånd mot intervention lite grann är förhandlingsbart. Om de har blivit ytterst kritiserade, som de har blivit i Syrienfallet, så är de kanske villiga nästa gång. Att medge någonting, åtminstone om det är på distans från ryska och kinesiska intressen. Mm. Finns det från västsidan, om man nu får dela upp det på det viset den här gången, kanske också en lite grann en bekvämlighet? Man lutar sig gärna mot säkerhetsrådets eh, blockering eh, för att slippa. Ingripa nu i fallet Syrien? Ja, lite så har det ju blivit i den amerikanska utrikespolitiken där det anhalkande presidentvalet har gjort att Obama inte vill ta några risker. Och då är det bekvämt att luta sig mot det faktum att Säkerhetsrådet faktiskt är blockerat. Men väst består ju även av Europeiska unionen och EU har ju tagit ett paket med ekonomiska sanktionsbeslut som, som säkert gör sin verkan nu. Och ännu mer på, på sikt. Så att helt passivt är ju inte väst. Mm. Jasmin Scheriff, du som har jobbat så länge inom FN-systemet. Vad är det som hindrar medlemsländer från att söka olika vägar? När vi ser en sån uppenbar katastrof, eh, saknas det brist på mod, fantasi, politisk vilja för att eh, komma till någon lösning på det här? Ja, jag skulle se det från två olika perspektiv. Men det första perspektivet kanske jag försöker besvara din första frågan. Men givetvis FN är ju etablerat och byggt på, på en grundförutsättning av moraliska värderingar. En vision som kräver agerande i olika former och är också byggt på en grundprincip av etisk politik. Och det är en lång kamp som kommer att ta generationer att uppnå om vi talar om. 6 biljoner människor och miljarder människor säger på svenska så att, så att ähm, det handlar ju mycket om attityder också inte bara struktur strukturen är viktigt men det handlar ju också om de människorna som som, äh, som, som, som, som äh, arbetar inom strukturen och, och, och försöker föra fram idealen så att, det handlar om en attityd i allmänhet som sträcker sig runt jorden men jag vill inte titta på det enbart. Jag vill också se på att gå tillbaka till, till förebyggande. För att det är slutändan det, den anledningen till att FN skapades. Det var att förebygga kriser och krig. Och det är någonting som, som sträcker sig genom hela FN, det är inte bara en politisk fråga, det är en utvecklingsfråga det är en humanitär fråga och vi har ju många olika delar inom FN som arbetar just med förebyggande åtgärder och jag går tillbaka till, till vad som sades som att i slutändan så handlar det om att ge kraft och styrka till nationella stater- och deras befolkning att kunna förebygga en kris- att kunna motstå en kris, att kunna ta sig ur en kris. Och om man investerar i utbildning- utveckling av olika slag, demokratiska processer, genom att bekämpa fattigdom, tillgång till naturtillgångar och rättighet för kvinnor så lägger man ju grunden runden för att förhindra en kris i många, många, många, många sammanhang. Kanske inte alltid, men åtminstone 70-90 procent. Och det är en stor roll som många FN-organ spelar, framförallt FNs utvecklingsprogram UNDP, så det är just förebyggande som för oss alla samman inom FN. Vare sig vi politiska eller icke-politiska. Ser du att det finns en, en risk eller en, en benägenhet att allt för snabbt ropa på just militära interventioner så fort vi ser en kris, kris blåsa upp? Jasmin? Ja, den frågan vill inte jag svara på. Den skulle jag överlåta till mina kollegor på fredsbevarande operationer. Men däremot så kan jag säga i allmänhet så är ju vår grundläggande... Vision, det är att skapa fred genom fredliga lösningar. Men sen finns det ju provisioner inom fn stadgan som, som ger utrymme för militära ageranden. Och Bring, ser du att man är lite för snabb där för att ropa just på militärt ingripande? Det är i alla fall någonting som syns och märks. Jag tycker att den här principen, skyldighet att skydda, har fungerat även preventivt. I Kenya exempelvis så fick Kofi Annan ett uppdrag att, så att säga, medla mellan olika etniska grupper. och Det var inte fråga om en militär intervention från FNs sida utan det var fråga om diplomatiska insatser. och Situationen är inte löst där helt än idag, men det gick relativt hyfsat. I Darfur så var det också så att visserligen var militär FN-personal på plats- men det var mer en humanitär insats för att hjälpa flyktingarna. Det var inte frågan om att ta strid mot den sudanesiska regeringen. Och vi hör ganska lite om Darfur-konflikten idag- vilket tycks vara ett tecken på att det har lugnat ner sig på det hållet. Det var också en skyldighet att skydda insats- Elfenbenskusten där lyckades man se till att en nyvald president faktiskt kunde påta sig presidentskapet och det var en mix av diplomati och militär närvaro från fransk sida så det är inte enbart militär intervention. Nej. Ja, det är lätt att skälla och skylla på FN- men frågan är ju vad FN själv egentligen kan uträtta- när det gäller att få slut på en konflikt. När vi pratar om internationella fredsinsatser- är det nog många som fortfarande föreställer oss blå baskrar. Men från att ha varit ett land som deltog i en lång rad FN-ledda missioner- är det nu historiskt få svenska som är ute i militär FN-tjänst. Det handlar om knappt 30 personer. Betydligt fler, närmare 700, står- –under NATO-befäl. Så är FN fortfarande en aktör att räkna med– –när det verkligen gäller att få slut på en konflikt. Vår reporter Kajsa Boglind ringde upp G Giles Merritt– –chef för tankesmedjan security and defense agenda i Bryssel– –för att höra vilka förväntningar han har på världsorganisationen. Giles Maritten Kirkam is office. Uh hello, this is Kaisa Buglin from Swedish Hi, Radio. Hi. Okay, let me put you through to Giles now. Okay, thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Med för detta NATO-cheferna, Yabtehops de chefer och Javier Solana i högsta ledningen är det väl ingen överdrift att säga att tankesmedjan Security and Defence Agenda står NATO nära. Giles Merritt som leder i gruppens dagliga arbete däremot har en lite annan bakgrund. I många år arbetade han som korrespondent för tidningen Financial Times i bland annat Paris, London och Bryssel security and defense agenda är annars kanske den av Bryssels många tankesmedjor som mest fokuserar på rent militärstrategiska frågor och med det perspektivet ger inte Giles Merritt mycket för FN:s förmåga att få slut på konflikter som den i Syrien. Well, I I hur know how high your expectations were. Um, mine point were not very high to begin with. I, mean, I think the UN's jag vet inte vad du hade för förväntningar på FN. Mina var definitivt låga från början, säger Giles Marit. Han konstaterar att FNs kapacitet att snabbt nå enighet och agera i krissituationer har ifrågasatts i decennier och att man trots allt lyckades nå enighet när det gäller libyen. Det var ett sånt specialfall att förutsättningarna inte går att jämföra med den nu aktuella konflikten i Syrien. It's much more complicated than Libya. Libyen. Mean, Libya although it was var sensitive and we vi probably stirred up a a real hornet's nest in the Sahel. It was at least Libya was a long long way away. The, the, the vi har förmodligen skapat ett riktigt getingbo i Afrika på grund av interventionen i Libyen, säger Giles Merritt. I Mali, där FN nu kommer att ingripa, som vi hörde i början av programmet, har konflikten helt klart förvärrats sedan Qaddafi störtades. Ett internationellt ingripande i Syrien skulle skapa ännu mer problem– det är så många fler länder som riskerar att dras in i den syriska konflikten, konstaterar Giles Merritt. Och till skillnad från Libyen har Syrien en mäktig NATO-medlem som granne, Turkiet, som man dessutom flera gånger i de senaste veckorna har haft eldväxling med längs gränsen. Så kanske är det troligare att det blir NATO som ser sig tvungen att agera, snarare än FN men inte heller ett NATO-ingripande ser Giles Merritt som särskilt troligt i nuläget. Putting troops on the ground to defend a safe area would really require more muscle certainly than the European members of NATO are able to, to muster at the moment. And it seemed to me that last night's presidential debate between Obama and Romney pretty well made it clear that. Både Natos europeiska medlemmar och kanske framförallt USA är för krigströtta efter Afghanistan och Irak för att vilja ge sig in i ytterligare en konflikt, konstaterar Giles Merritt. Och här, menar han, finns det ett par viktiga slutsatser att dra för Europas ledare. Depressing. And I think it it should be serving as a lesson to European defence ministers, European governments, that we have entered a new phase in global security. Vi är på väg in i en helt ny säkerhetspolitisk era, säger Giles Merritt. USA kommer inte längre att vilja spela rollen som världspolis. Vi europeer befinner oss dessutom mycket närmare hetluften rent geografiskt. En del av de här är nu i den europeiska nöjligheten- och tar den här i en väldigt stor sens. En sreddita that when the trop uh, dradan från Afghanistan är komplet in 2014. Vi ska se föra instability. Tillbakadragandet från Afghanistan om ett drygt år kommer troligen att skapa nya oros här, där, bland annat längs Rysslands södra gräns. Det gäller platser som precis som Syrien i bra mycket närmare Europa än USA, säger Giles Merritt. Så vad återstår då med ett ointresserat USA och en trög världsorganisation som i skarpt läge, som nu med Syrien, är mer oförenta nationerna än förenta? För Giles Merritt är slutsatsen enkel. Det är vi europeer som måste inse vårt ansvar som problemlösare. Vi har bara inte fattat det ännu. It's austerity, defense cutbacks. I don't see any signs of European governments up their Europeiska politiker vill bara spara in på sina militära utgifter och tar inte sitt ansvar för att lösa problemen i sitt eget närområde, sa Giles Merritt vid tankesmedjan Security and Defence Agenda i Bryssel, och det var Kajsa Boglind som intervjuade honom. Våra gäster i konflikt idag är folkrättsexperterna Ove Bring och Jasmin Sheriff vid FNs utvecklingsprogram i Jerusalem- och erfarenhet från en lång rad konflikter- Bosnien, Sudan, Kongo och Afghanistan från nämna några. Ja, Giles Merit efterlyser mer regionalt ansvarstagande. Är regionala lösningar alltid bättre lösningar, Ove Bring? Nej, men det är en typ av lösningar som är förutsedda i FN-stadgan. Stadgan har ett särskilt kapitel, kapitel 8- innebär att man ska använda sig av regionala organisationer. Och det är en sak som har hänt efter det kalla krigets slut: att FN har gått på det spåret mer än tidigare. Och jag vill invända lite mot vad som sades förut: att bara för att svenska FN-soldater är under NATO-kommando så skulle de inte liksom vara i FN-tjänst. Men de är under FN-mandat. Och Det är ungefär 600 svenska soldater, som är under, soldater eller observatörer som är under FN-mandat. Även om kommandot har utdelegerats till en regional organisation. Mm. Och när det gäller Afrika och Mali så tycker vi väl det är bra att det är afrikanska organisationer som har kommandot. Och, och i det fallet inte NATO exempelvis. Mm. Jasmin Scheriff, finns det några risker med regionala lösningar? Är det något som går förlorat när FNs roll minskar? Eh, ja, först är jag håller med här att det, det finns givetvis givetvis fn stadgan och det finns vissa fördelar det, det kan dels skapa en politisk balans eh, i in internationella frågor och man kan koncentrera resurser insatser men i slutändan så, och det är riskerna, det handlar ju inte om en region som ska leva fredlig, homogenisk coexistence, i slutändan så handlar det om att FN skapar en, en, en bro mellan etniska, religiösa och geografiska gränser och jag vill gå tillbaka till det första öppnandet av generalförsamlingen. När presidenten av generalförsamlingen öppnades efter andra världskriget så sa presidenten av generalförsamlingen: Vi måste resa oss till en ny nivå av mänsklighet. Och det kan ses som väldigt visionärt och väldigt idealistiskt. Men där vill jag säga att när jag ser vad FN gör internationellt på marknivå, alla de tusentals miljoner människor som hjälps, som, som står ansiktet och ansiktet i dag med våra kollegor och det lidande man ser, så vet jag med all övertygelse att det är den visionen vi behöver. Och den kräver en universell och global samhörighet och samarbete. Men den är ju väldigt svårt att ta till sig idag när vi ser samtidigt hur människor dödas i till exempel Syrien. Jag fick just upp ett telegram här. Eh, igår var den första dagen på vapenvilan då dödades 150 personer. Hur ska man få ihop det här? Jo, men för det första så räknas ju varje människoliv. Och varje, varje liv räddat, och det känner ju framförallt vi som arbetar på marknivå, varje liv betyder någonting. Om vi bara ska titta på de stora siffrorna så kan vi inte rädda någon. Det är nummer ett. Nummer två, att arbeta med eh, krig, stora orättvisor, kränkningar av mänskliga rättigheter, det är bland det svåraste arbete man kan företa sig. Och bara för att någonting är svårt så betyder det inte att man ska ge upp det. Utan man får göra vad man kan med vad man har där man är. Och då måste man vara driven av en övertygelse. Mm, Ove Bring. Nej jag tycker också att vi, man ska inte se på det här enbart ur en negativ synpunkt vad det positiva som har hänt under senare decennier är att det civila samhället och humanitära organisationer engagerar vanliga människor. Och den här frågan om vi har för stora förväntningar på FN. Nej, det har vi inte. Därför att det är bra att vi har förväntningar på FN. För det gör att det civila samhället och vanliga medborgare sätter press på politikerna. Förväntningarna skapar opinion. Och, press. och det finns hela tiden ett, ett tryck från omvärlden med de här humanitära medmänskliga värderingarna som Jasmin talar om. Som fungerar och som inger hopp. Mm. Och efter varje ny katastrof så västas ju verktygen. Du var nyligen inne på, på det här R2P, Responsibility to Protect. Man inrättar en internationell brottmålsdomstol. Men... Vilket värde har de här verktygen när de i praktiken inte alltid kommer till användning? Ehm. Mm. Ja, Jag tycker ju att det finns exempel på att eh, R2P som heter, har kommit till användning. Jag nämnde Kenya, Darfur, Elfenbenskusten, Libyen har i alla fall en av de tre pelarna i Responsibility to Protect fungerat bra. Även om den tredje pelaren om fredsuppbyggande eh, inte fungerar så bra. Där borde FN kunna göra mera i nuläget när Libyen själv inte klarar av att ge en, en rättsstatsinriktning åt, åt staten. Men eh, principerna behövs därför att de, de ger vägledning. De fungerar inte alltid men de kan fungera nästa gång. Mm. Då får jag tacka er, Ove Bring här i Stockholm och Jasmin Sheriff i Jerusalem vid UNDPs kontor för eh, programmet för palestinier. Där. I, men innan vi avslutar ska vi höra hur oenigheten i säkerhetsrådet också kan fortplanta sig till andra internationella organ och verksamheter och skapa samma blockering där. Ett aktuellt exempel är internationella brottmålsdomstolen. För att länder som inte är medlemmar av ICC ändå ska tas upp för granskning i Hag så krävs ett beslut i FNs säkerhetsråd. Men vad gör man med en motvillig stat och ett oenigt säkerhetsråd? frågade den internationella brottmålsdomstolens nya chefssåklagare Fatou Bensouda när hon nyligen besökte Stockholm. Sverige som är varmt tillskyndar av domstolen var ett givet mål för en av hennes introduktionsresor sen hon tillträdde sin post i våras. Like det har varit ett intensivt program. Det ena mötet avlöser det andra och efter Rosenbad där vi träffas väntade ett seminarium på Utrikespolitiska institutet. Men varför ska det vara så svårt att få tag på vanligt vatten? Fatoben Soda är förundrad över att det hela tiden erbjuds kolsyrat vatten. Så i brist på stilla vatten accepterar hon det explosiva vattnet, som hennes assistent berättar att det kallas på italienska. Den explosiva situationen i Syrien är däremot inget som hon eller hennes kollegor vid den internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag kan befatta sig med. Men hon förstår den frustration som det väcker i omvärlden. Yes, I understand the frustrations of the international community or those who are concerned about bringing peace and stability back to Syria. Men är Under vårt samtal är den internationella brottmålsdomstolens nya chef- den första kvinnan och den första afrikanen som det ofta påpekas- mycket noga med att inte ge några personliga omdömen om domstolen. På varje fråga om de många kritiska synpunkter som omger domstolen- att bara afrikaner har åtalats, att den är ineffektiv och på tio år bara avkunnat en enda dom och att domstolen riskerar att utnyttjas som politiska arena, ja då hänvisar hon tålmodigt till dess juridiska uppdrag och mandat. Så när vi kommer till frågan om Syrien sträcker sig Fatou Ben ovanligt långt när hon medger att här behöver domstolens ansvar och jurisdiktion ses över men vad det skulle kunna leda till går hon däremot inte in på. Istället förklarar hon att eftersom Syrien inte har skrivit under Romstadgan som reglerar ICC:s verksamhet, så kan domstolen inte agera där. Men det finns ett sätt. We could intervene in Syria if the United Nations Security Council were to refer a case of Syria to the ICC. The UN Security Council has done that in the case of uh, Libya. The UN Security Council acting under Chapter 7 and also in accordance with the Rome Statute of the ICC can refer situations to the ICC for investigations and prosecutions. They have not done that in the case of Syria. Brott begångna i ett land som inte är medlem av ICC kan ändå hänföras till domstolen om säkerhetsrådet bestämmer sig för det, vilket man har gjort när det gäller Libyen och Sudan men med ryssland och kina som motsätter sig ett internationellt ingripande mot våldet i syrien och som liksom usa inte ens är medlemmar av icc går det inte att samla säkerhetsrådet bakom en uppmaning att låta domstolen undersöka brott mot folkrätten i syrien det är helt enkelt så det är säger fatou benzouda och drar sig för att kalla den begränsning i don't know whether i want to call it a limitation of the court obviously i keep repeating that those who are concerned about ending impunity for these crimes on their territories have ratified and signed the Rome Statute and we will be able to operate in these circumstances. Vi vill framförallt lyfta fram de 121 länder som har ratificerat Romstadgan och därmed förklarat sig villiga att bekämpa de brott som ryms inom ICC:s mandat krigsförbrytelser folkmord och brott mot mänskligheten. Vi måste leva med att säkerhetsrådet är ett politiskt organ fortsätter hon. The UN Security Council is a political body. And the actions or inactions of the UN Security Council should not be attributed to the court. Vi domstolen ska inte dömas efter vad FN:s säkerhetsråd gör eller inte gör understryker Fatoben Soda. Det är inte vi som sätter gränserna. What we are supposed to do legal entity var helst vi kan gå in och undersöka eventuella brott utan att säkerhetsrådet hindrar oss, där gör vi också det. Det är de politiska beslutsfattarna som har valt att ha det så här, inte vi, påpekar ICCs chefsåtklagare Fatou Soda. Men finns det inte en risk att det undergräver domstolens trovärdighet om vissa länder, där däribland Syrien, där det uppenbarligen begås brott som borde vara föremål för ICCs granskning, när de helt enkelt väljer att stå utanför? Nej, absolut inte, säger Fatou Bensouda avslutningsvis. Far from it, in fact. I do not think that it undermines its credibility. I think it shows there are principal states who are concerned. About this Griff Krims och who är part av det systemet är tröring att ressa det Krims. Nej, att några av de mäktigaste länderna, som USA, Kina och Ryssland. Och länder där det begås brott mot folkrätten inte är medlemmar av internationella domstolen. Det undergräver inte alls domstolens trovärdighet, sa chefsåklagaren Fatou Ben Souda bestämt när jag träffade henne här i Stockholm nyligen. Domstolen är ett bevis på att det finns inflytelserika stater som tar de här brotten på allvar, sa hon. Jo, innan vi avslutar dagens konflikt om ett oenat och emellanåt oförmöget FN kanske det kan vara värt att påminna om dåvarande generalsekreteraren Dag Hammarskjölds ord för mer än 50 år sedan. Vi bör se Förenta nationerna för vad det är, ett visserligen ofullkomligt men oombärligt verktyg för nationerna i arbetet på en fredlig utveckling mot en rättvisare och tryggare värld. På vår hemsida hittar ni mer om dagens ämne. Vi kan bland annat rekommendera längre versioner av intervjuerna med internationella brottmålsdomstolens chefsåklagare Fatou Bensouda och med FN-experten David Bosco, författare till boken Five to Rule Them All. De intervjuerna hittar ni under Sverigesradio.se. Där finns också mer att läsa om om dagens ämne och alla våra tidigare program finns att lyssna på och ladda ner. Har ni synpunkter på programmet eller idéer om vad vi borde ta upp? Hör gärna av er till sverigesradio.se. Producent idag Kajsa Boglin, tekniker Heinz Wenning och jag heter Daniela Markvart.